Ezt az alkalmat és feteszed te a számunkra valóban ünnepi alkalommal, hiszen minden alkalom, ünnep, amikor veled különlegesen is együtt lehetünk, amikor dicsérhetik a te Szenthevedet, amikor a szívünket oda tárhatjuk elébet, és kérhetjük a te áldásodat. Ez történik, most is. Olyan jó tudjunk azt, hogy Te, aki olyan nagy szükségünk van, mindig kész vagy, mindig hajlandó vagy elfogadni bennünket. Te mindig felénk fordulva vagy, csak mi fordulunk el időnként te tőle. De most tudunk, felénk fordul a mi szívünk is egészen. Ó, adj hát nagyon áldott találkozást önmagaddal. Tedd áldottál így, amit Isten tiszteletünket. Jézus érdeméért élünk. Amen. Itt az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a János Evangéliuma 17. részében, Jézus főpapi imádságában, annak az utolsó befejező részletében a 20. verstől kezdve a fejezet végig, amit még felolvasok, mert ott adalmas, ülve hallgassa végig a gyülekezet. János Evangélium 17. részéből olvasom a 20. verstől kezdődően a következőképpen.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 a világ napjának felvettetése előtt, igazságos atyám, és a világ nem ismer téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldöttél engem, és megismertettem ő velük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Kedves testvérek, talán emlékeztek rá, hogy a legutolsó alkalommal, amikor így vasárnap délutáni evangelizációt Isten tiszteleten együtt voltunk, a Jézus népapi imátságának arról a részéről volt szó, amelyben kifejezetten az ő tanítványaiért könyörök. Még akkor beszéltünk is róla, hogy milyen különös, hogy nem a világért, kimondottan aphúzta, nem a világért könyörög, hanem ő éreztük akiket nékem adtál. Tehát a tanítványaiért könyörgött. Mostan pedig így kezdik, nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszélőkre hisznek majd én bennem. És most ezen van a hangsúly. Tehát Jézus mindazokért a milliókért, mindazokért a százezrekért könyörgött, akik az azóta eltert kétezer esztendő alatt az ő követőivé váltak ezen a földön. A számukat és a nevüket csak az Isten tudja, senki más az Atya. És azokért is között is ugyanakkor, akik majd a jövendőben hallani fogják az ő evangéliumáról szóló igehirdetést és hitelt adnak majd annak, tehát akik szintén hitre fognak még, még majd jutni. Ez pedig azt jelenti testvérek, hogy amikor itt valaki megáll ezen a szószéken, és hirdeti az evangéliumot, akkor Jézus már mindig megelőzte. Mert én azt olvassuk ebben az imádság részletben, hogy ő kömergött azokért, akik az itt állónak a beszédéért hinni fognak majd ő benne. Tehát Jézusnak ezt a felséges kijelentését minden további nélkül szabad, sőt kell is magunkra vonatkoztatnunk. Úgyhogy most én is úgy szólíthatnak meg benneteket, mint akik tudom rólatok, hogy Jézus ti érettetek is könyörgöt. És arra kérlek minnyájatokat, hogy te is, te is, te is minnyájon úgy hallgassátok az ígét, mint akik magatok is tudjátok, hogy Jézus érettetek is könyörgöt. Rátok is gondolt, amikor azt kérte, hogy azokért könyörgönt, akik az ő beszédekre hisznek majd énben. Most tehát mit kért Jézus az övémi számára? Mondjuk úgy, hogy a mi számunkra. Mit kért Jézus? Röviden és egyszerűen az, hogy minnyi jön, akik őben meg hisznek ezen a földön, egyet legyenek. Mint ahogyan egy az atya a fiúval, és mint ahogyan egy a fiú az atyával. Úgy az ő benne hívők is egyek legyenek az atyában és a fiúban. Ugyan, hogy egy szívén viselte Jézus az ő benne ezt a nagy lelki egységét, hogy ebben a főtapi imádságában ötször visszatér ugyanerre a kérdésre. Tehát azt mondhatnánk, hogy Jézusnak ez az akarata, ez a kívánsága, szinte azt mondhatnánk, hogy egyenesen ez a végrendelete, hogy minnyáján, akik ezen a félben valaha megismerték őt és követik őt, azok olyan misztikus egységet alkossanak egymás között, mint itt a földön, mint amilyen tökéletes egységet alkot az atya és a fiú egymással a mennyben. Igen, de rögtön egy nagyon komoly és egy nagyon fájdalmas kérdés. Úgymérlik azt, hogy hogyan válhat még ez egyáltalán valóra, ez az egység itt ezen a földön, amikor ugyan rengeteg különböző vélemény és bibliai látás és dogmatikai eltérés osztja meg a kereszténységnek a táborát éppen ezen a földön. Az egyik nagy csoport, például a történelmi egyházaknak az alapján áll. A másik pedig inkább a szabad egyházaknak az elvét vallja. Az egyik a gyermek keresztségért szásítra a másik pedig azt mondja, felnőtt korban kell keresztelni, és az, az igaz, és az a helyes. Az egyik féltékenyen őrzi a maga római katolikus hagyományait, a másik éppen olyan féltékenyen őrzi a maga reformátori hagyományait. Sőt azután a reformációnak az egyik csoport a luteri irányát követi, a másik csoport pedig ugyanannak a reformációnak a kállini irányát idegszik követni sőt magán a keresztjén egyház keretén belül is. Van olyan, olyan csoport és teológiai látás, amely kifejezetten csak az ősi ortodox tannak a tisztaságát tartja a legfontosabbnak és megőrzendőnek. A másik pedig azt mondja, hogy ennél sokkal fontosabb a keresztény életszentségre, életgyakorlatra való törekvés, akár törvényeskedés árán is. Hogyan lehet akkor ilyen különbözőségek mellett egyáltalán még egyességre jutni? Mondjuk úgy, hogy egységre jutni. Hiszen egyáltalán nem egy és nem egységes a kereszténység ezen a földön, hanem sajnos nagyon sok Nagyon sok felé elágazott. Vajon fél kellene adnia egyiknek is, másiknak is a maga egyéni meggyőződését? És ki kellene alakítani egy normál keresztény hittan, és abban egyesülni. Tehát melyik legyen ez a normál keresztény hittan? Meg kellene bontani a felekezeti válaszfalakat, és egy közös egyházban egyesülni. Nagyon szép lenne, de melyik legyen ez a nagy közös keresztény egyház? És Jézus nem ilyen egységre gondol, amikor imádkozik ezért. Nem ezt kérte az ő imádságában, hanem figyeljük csak meg, pontosan így imádkozott, hogy amint te én bennem atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hát itt sokkal mélyebb, vagy ha úgy tetszik, sokkal magasabb egységről van szó, mint amit az előbb elmondottunk. Tehát nem a hittan van. Nem az egyház tervezetben, sőt még csak nem is a Biblia egységes látásában kell nékünk egyekké válnunk. Ilyen egységre nem is fogunk eljutni soha, de nem is fontos, szinte azt mondhatnám, hogy nem is lenne jó. Ez már nem egység lenne, hanem egyformasát, nem unitás, hanem uniformitás. Az egyformaság pedig unalmas. Nem baj azt, testvérek, hogyha különböző dogmatikai látások és különböző egyházi alakulatok vannak a kereszténység kebelén belül. Hiszen Jézusnak a személye olyan végtelenül gazdag, hogy azt egyféleképpen, egyformációban megragadni, kifejezésre juttatni és megélni nem is lehet. Másféle egységről van itt szó. Valahogy olyan forma egységről, mint ahogyan egységes egy szinfónia, amelyben a leg, lehető legkülönbözőbb hangszereken, a lehető legkülönbözőbb hangok szólalnak meg, és éppen van a nagyszerű, hogy mégis ez a sok különböző hang egységet alkot. Vagy mint ahogyan egységes egy tart a virágos rét. Amennyiben megint éppen az a gyönyörködtető is nagyszerű, hogy olyan sokféle fajta és olyan sokféle szívű világ van, de éppen a sokféleség határa, sőt a sokféleség által egységes harmóniában gyönyörködteti az embernek a szemét. Tehát, testvérek, nem meggyőződésben, már tudjuk, hogy meggyőződésben és nem egyházi, szervezetben kell lépjünk egységre jutnunk egymással. Hanem hogy is mondta Jézus? Az atyában és a fiúban. Mit jelentett? Azt jelenti, tesszük, hogy akár mennyire különbözünk is egymástól, Vanra nézve, meg együtt külsőségekre nézve, egyet vagyunk az atyában és a fiúban az egy ugyanozó atyában való hitben és a megváltó Istenben való hitben. Az a fontos, hogy mindig egy ugyanozó atya gyermekeinek érezzük magunkat. Ugyanakhoz az atyai házhoz tartozóknak érezzük magunkat. Van egy kedves barátom, akivel dogmatikai kérdésekben, hitteli kérdések tekintetében sok mindenben nem értünk egyet. Például csak hostjával urvacsoráz, hogy én meg kenyérrel és Ő Például a cselekedetekből való megigazulást tartja az igaznak, én pedig a hitből való megigazulást tartom egyedül a helyesnek. És így tovább. Volna még egy csomó olyan pont, ahol eltérnek a hittani meggyőződéseink egymástól, és ahol sok vitára volna alkalom, de erre a vitára soha nem került sor közössünk. Szívből szeretjük egymást. Igen, mert a különbözőségek fölött is egy nagy lelki egységbe hegyeztődtünk össze egymással. Az isteni szeretetnek abban a fizében, amelyik ott éget a dolgotát. És most testvérek vagyunk. Édes testvérek vagyunk. Nem a közös egyházi kovatartozás révén, mert is én különböző egyházakba, felekezetekbe tartozunk. És nem is a közös hitbeli meggyőződés révén, mert hitbeli meggyőződés tekintetében messze elágaznak a gondolataink egymástól, hanem az egy ugyanazon agyában és megváltó Istenben való hitünk révén. Sőt, Jézus még ennél is misztikusabb egységre gondolt, amikor azt mondott, hogy amit te én bennem, atyám, és én te bennem, hogy ők is egyek legyenek, miben műk. Akkor vagyunk igazán egyek, hogyha az atyában vagyunk, mi, ha úgy mondom, ha a fiúban vagyunk, ha az Istenben vagyunk, az Úrban vagyunk. Ez az Új Testamentumnak egy egészen speciális kifejezése. Az Úrban, 169-szer fordul elő az Új Testamentumban. Valamilyen formában ez a kifejezés, hogy a Jézusban, a Krisztusban, az Úrban, az Istenben, az Atyában. Mintha Jézus egy olyan, Erőtér lenne, mint mondjuk a mágneses erőtér, amelyben, hogyha benne van a vasdarab, akkor a mágneses erő benne van a vasdarabban. A vas benne van a mágneses erőtérben, és a mágneses erő benne van a vasban. Mint hogyha Jézus egy olyan közeg lenne, amiben benne van az ember, mint a hal a vízben mint a madár a levegőben, mint az ember a ruhájában. Erre vonatkozik például az a kifejezés, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Mint a katona a jól megerősített várban, mint az évesküventumban hány szerelőfordul, hogy Isten az én kővára, az én menedékem. Krisztusban lenni. Ez valami olyan forma dolog, hogy minden oldalról Jézus vesz körül. Tehát a gondolataimmal és az érzéseimmel nem én veszem tőle Jézus, hanem ő veszi körül engem, ő veszi körül a gondolataimat, az érzéseimet, az akaratomat, a cselekedetemet. A nagyon nagy különbség ám az testvérek, hogy Jézus benne van a gondolataimban, vagy pedig a gondolataim benne vannak Jézusban. Nagyon nagy különbség az, hogy Jézus valahol benne van az életemben, vagy pedig az, hogy az életem benne van Jézusban. Ezzel valami olyan forma, hogy nincs semmiféle olyan vágyam, gondolatom, törekvésem, célom, tervem, ami úgy Jézusból, ami úgy kilógna Jézusból. Az igazán hívő ember nem csak hisz Jézusban, hanem mint egy bele hiszi magát Jézusba. Jézusban él, mint egy új életelemben, mint a madár a levegőben, mint a hal a vízben, mert máshogy nem érzi magát jól, máshogy nincs otthon. A madár is le tud bukni egy-egy pillanatra a víz alá, az nem érzi jól magát, és nem is tud sokáig ott maradni, mert az neki nem életelem. Ahol is ki tudja rúgni magát, ki tudja vetni magát egy, -egy pillanatra, a víz szöni, a levegőre, vagy akár a szárazra, de nem tud sokáig ott megmaradni, mert neki nem az az élet eleme. A hívő ember is ki tud kerülni, ki tud szakadni a Krisztusból, de nem bírja ki sokáig, mint hívő ember, mert neki Jézus az élet eleme. Volt egy ismerősen, egy egyháztagunk, aki elmondotta nekem egyszer, hogy olyan helyen nyaral, egyszer, ahol ott a házban minden este és minden reggel áhítatot tartottak. bibliát olvastak, imádkoztak, énekeltek, és elmondta ez az egyháztagunk, hogy egy kicsit kényelmetlenül érezte magát ebben a környezetben, neki ez egy kicsit sok volt. Nem ez volt az élet eleme. Nos, te jól érzed magad a Krisztusban? Neked ez az élet elemed Jézusban lenni? De testvérek sajnos az a baj, hogy még a hívő emberek közül is igen kevesen igyekeznek tudatosan Jézusban élni. Megelégeznek sokkal kevesebben megemlékeznek élményekkel, hangulatokkal. kétségtelenül vannak magasztos élmények, lehetnek az embernek magasztos élményei, <hállt> lehetnek olyan nagyszerű, elragadtatott pillanatok, amikor az ember átérzi valósággal az Istennek a közelségét, és amikor valósággal érzi, sugárzik rá az Istennek a és szinte, fürdik a lelke ebben a csodálatos élményben, De új életet élni élményekben nem lehet. Csak a Krisztusban. Ne elég egy meg múló áhitatus hangulattal. Egyébként is a hangulat keresztésével legcsalukább valami. Mert nagyon könnyű dolog elérzékenyedni egy romantikus karácsonyi isten tiszteletet. Nagyon könnyű dolog elsírni akár egy csomó könnyet egy nagy nagypénteki ö, hangulatban. De testvérek, mi nem erre vagyunk elhíva. Mi új életre vagyunk elhíva a Krisztusban. Vajon te igazán a Krisztusban élsz? Az Istenben, a te életed benne van a Krisztusban. Mert hát azt eliszem, hogy valahol az életedben benne van a Krisztus. Azért is vagy itt. De vagy az életed benne van-e a Krisztusban. Otték, ő-e igazán a te élet eleme. És úgy vagy-e igazán, hogy sehol másod nem érzed magad otthon és jól, csak a Krisztusban. Ez volna az előfeltétele annak a különbözőségek fölötti nagy lelki egységnek, amiért Jézus imádkozott, amikor azt mondotta, hogy amint te én bennem atyám és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Mert gondold el, hogyha te a Krisztusban vagy, meg én is a Krisztusban vagyok, meg a Madagaszkári római katolikus is a Krisztusban van, meg az új zélandi Nazarénus meg az Abdis Abibai, ott keresztén, a Krisztusban van, akkor egyek vagyunk. De csakis akkor vagyunk egyek, igazán. Akkor van valami, ami összeköd bennünket egymással. Mindenféle különbözőségek fölött is egyesít bennünket egymással. Jézus. A tökéletes harmónia. És aki így egyesít bennünket, az ugyan szép. Olyan jó, olyan nagy terüly, olyan hatalmas, hogy elfeledteti velünk mindazokat a különbözőségeket, amik egyébként elválasztanának bennünket egymástól. És akkor a föld különböző pontjai élő keresztjének soha nem beszélnek többé úgy, hogy ők és mi, vagy mi és ők, mi protestánsok és ők római katolikusok, vagy mi keletiek és ők nyugatiak. Vagy mi teológusok és ők, laikusok és itt tovább. Hanem mindig csak úgy, hogy mi, mi akik a Krisztust valljuk, szeretjük, hiszük, követjük, mi akik mind egyet vagyunk a Krisztusban. És akkor soha többé nem lesz fontos az, ami elválaszt bennünket egymástól hanem csak az, aki egyesít bennünket egymással. Ezt az egységet kellene megélnünk, mert ezért az egységért imádkozott Jézus. És bár ne várnánk nek, testvérek, ezzel a Jézus által is kilátásba helyezett antikrisztusi időket, amikor majd úgy leszünk kénytelenek megélni ezt az egységet, mint amikor a félvihar a fáknak a koronáját mind egy irányba kényszeríti hajolni. Mert akkor nem fogják kérdezni, hogy ki melyik felekezethez tartozik. Akkor a világ egynek fogja látni, és egy kalap alá fogja venni az egész kereszténységet. És nem tett különbséget az ilyen vagy amolyan elnevezésű keresztjén között. Ne arra nézzünk tehát át, soha se testvérek, ami elválaszt bennünket egymástól, hanem mindig arra, aki összeköt bennünket egymástól. Most még lehet. De lehet, hogy egyszer el is késő Tehát De hát miért fontos az, hogy mindazok, akik Jézust úruknak és megváltóknak vallják, egyek legyenek. Testvérek, ez az egy ez nem cél. Semmiképpen nem ön cél. Ez ezt tört. Azt kérdezzétek meg nagyon jól, hogy ebbe nincs és nem is lehet semmiféle politikum. Semmiféle műlék cél. Talán olyan forma, hogy ne a rajtani hívők alkossunk egy egységes frontot a hitetlenség ellen. Ez anis. Ez fals. Jézus így határozta meg a célt, hogy elhitja a világ, hogy te küldöttél engem. Jézusnak mindig a világ megmentése volt a szívén. És Jézus soha semmit nem tett a világ ellen, hanem mindent a világ ért. A világ megmentéséhez pedig az út a hívőkön át vetett rajtunk átvezet. Ha mi igazán egyek vagyunk, akkor, de csak akkor, elhiszi a világ, hogy Jézus az Istentől kévet megválzolja ennek a világnak. Mert gondoljátok csak el, hogyan higgye el a világ például azt a szeretetet, amit a keresztének hirdetnek, hogyha még egymásra tudják igazán szeretni és megérteni. Hogyan lenne hiteles a világ előtt az egymásnak való megbocsátásról szóló evangéliumi üzenet, hogyha például Róma nem tudná megbocsátani a reformációt, vagy a reformáció nem tudná megbocsátani az inkvizíciót, és így tovább. Hogyan adjon hitelt a világ a megváltásnak, hogyha azok, akik ezt hirdetik és képviselik, olyan nagyon nem megváltottként viselkednek egymás között. Melyik frakciónak higgyen a világ, hogyha mindenik a maga igazságát a másik ellenére akarja hirdetni? Hát melyik hát az igaz kérdezi a világ? hogyha mindegyik csak a magáét tartja annak. Kérditek tehát testvérek, hogy tulajdonképpen az egész kereszténységünk forog kockán azon, hogy mi mindnyájan, akik Jézust úrunknak és megváltozunknak tartjuk, egyek legyünk, úgy, ahogy Jézus akartak. Végül van itt még egy nagyon különös kijelentése Jézusnak, amikor azt mondja, hogy akiket nékem adtál, akarom, akarom, hogy ahol én vagyok, ők is én velem legyenek. Ahol én vagyok. Hát hol van Jézus? Az előbb úgy mondotta, hogy az atyában. Tehát megint ez a furcsa kifejezés, az Istenben. Jézusnak az a akarata, hogy mi ő benne legyünk, és vele együtt, az atyában legyünk. mondja hát, akkor te is Jézussal, hogy neked is ez az akaratod. Ha ez a Jézus akarata, akkor hadd legyen, ha te akaratod is, ugyanez, és akkor tégy meg te is, kövessel te is minden lehetőt azért, hogy Jézusnak ez az akarata, hogy ez a isteni akarat, amely találkozik a te akaratoddal, valósággá váljék. Így majd azután megvalósul az az egység, minden különbözőség között az a nagy egység, amiért Jézus olyan nagyon könnyörlődik. Ezért könyörögjünk mi is mostan együtt, nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy, még egy éves benned végre, minden szív az ég alatt. Még szent tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk, és a világ meglátja végre, hogy faritványid vagyunk. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Úrunk, áldjuk is magasztaljuk a te és különösen köszönjük most azt, hogy ezért az Isten tiszteletért is könyörögtél. És hogy ön, akik itt vagyunk, abban a tudatban lehettünk itt, és abban a tudatban hallgathattuk az ígét, hogy te is gondoltál személy szerint. Amikor azt kérted, hogy majd az ő beszédükre, akik hisznek, azokért is könyörögtél. Köszönjük, úrunk, hogy a mi nevünket is belefoglaltad ebbe a könyörgésbe. És köszönjük néked úr, hogy sokkal mélyebb és sokkal igazabb közösségbe akar volni bennünket magaddal, mint amit mi úgy ismerünk és mint amit mi szeretnénk megvalósítani. Nem csak boldog és gazdag élményeket és áhítatos hangulatokat akarsz adni nékünk, hanem Hadd ismerjük meg azt, ahogyan te mondottad, hogy te benned. Te benned, mint egy új életelemben. Te benned, mint egy mennyei mágneses erőtérben. érben. hadd csengjen tovább a fülünkbe, akkor is, amikor itt a templom falai közül kimegyünk, hogy akkor is te benned maradjon a gondolatunk, az érzésvilágunk, a cselekedeteink, a kezünk, a lábunk, a szívünk, az életünk, te benned. Ezt a csodálatos te benned lételt hadd valósítsuk meg a te lelked általunk Így adj mélyebb, igazabb kereszténységet a benned hívők számára most is. És köszönjük úrunk, hogy föl bátorít bennünket a te imádságod a bizonyság tételre. Hiszen amikor megnyitjuk a szánkat bárki előtt bizonyságot tenni te rólad, mutatjuk, hogy te már előbb ott jártál. Te már megelőztél, te már imádkoztál azért a lélekért, aki szemben áll velük. És addorunk, hogy ugyanez a gondolat, hogy te már imádkoztál érettet, hadd gazdagítsa meg a reménységünket a másik emberrel szemben. Olyan sokszor a hozzánk legközelebb állóval szemben is olyan hamar elveszítjük a reményünket, mert látjuk, hogy minden igyekezetünk hiába való, minden szavunk felra, borsó, nem tudjuk átadni lékig azt, a legdrágább kincet, amit mi tőled kaptunk, és amit te benned találtunk. Úrunk, köszönjük néked, hogy te imádkoztál érettit, és így mi jó reménységgel lehetünk mindenkivel. Minden emberre úgy hasz tudjunk tekinteni, hogy az is egyike azoknak, akikért úgy imádkoztál, hogy az ő beszélőkre, a többieknek a mi beszédünkre hinni fognak majd ebben. Ó, urunk, köszönjük meg ezt a boldog meggazdatást, amit ezen a mai napon adtál minek. És kérünk, ad maradjunk meg ebben a gazdagságban. ebben. Urunk Jézus Krisztus, és veled együtt az atyában. Ám.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 mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérlek titeket, amíg Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságára, hogy szárnyátokat a ti testeiteket Istennek szent, élő, tökéletes áldozatot, mint aki okos Isten tiszteleteteket. Ezzel az ígével hatunk jelett, hogy benneteket testvéreket áldozat gyakorlására, amit mi kösviter atyánkiai összegyűjtenek, a 392. szárny döneket énekelni, az egyházak a Jézus a fundamentumnak. következő vasárnapon, bűnkős vasárnapja van, úrvacsorát osztunk, vészüljenek a testvérek az úrvacsora osztásos Isten Délelőtt 9 órakor és 11 órakor van Isten tehát a szokásos rend szerint, első napján. Husvét másodnapján délelőtt 10 órakor a rendes időben van Isten szintén úrvasorosztással. És uszvét első napján délután fél hét órakor is van Istentiszteletben, a osztás nélkül. Kérjük a testvéreket, készüljenek ezeket az alkalmakra. Azután most a nyári hónapokban, június, július, augusztusban ezeket a hónap utolsó előtti vasárnap délutáni evangelizációs istentiszteleteket nem fogjuk megtartani. Legközelebb szeptember. Utolsó előtti vasárnapján lesz újból ilyen evangelizációs istentisztelet. Befejezésül pedig énekeljük el a 463. számú ének 3. és 4. versét Isten élő lelke jöjj, hogy lehessek szent. ami nem kell, hogy